Intzellekeratzean jarraitzen duzu e JSRTegia saioan, gure saio kontrainformatiboan eta ja astebukareriesten ari da, normalean ostegunetan egiten dugu kolaborazio hau bestaldean ostegunetan egertatu da, baina gaurkoa, ba ostegunarekin, telefonaren bestaldean, Imanol daukau, Calle Imanol. Arratsaldean. Agabe Arratxa du, bajetu entzutetsu. A ber, esa meria esa fecha de Nori, hemenikan. Bueno, san dugu, osa era gure literatura txokoko ardua duna, gasteta aurrentzako literatura ezparitzen sarenen hemen zentelik erratiean eta hori, ba dena galdera, aztenetar sarekin etorsera. Ba, aztenetarako ipuin konta eta labur bategin. La burra mocha, mocha, mocha Ahora chiqui chiqui en el taco Y puin bacarreco Y puin con taqueta Pei o ñorga lena Hombre, Lagún Sarvá Pei o ñorga, hay mendicán Está Errente de este Y bueno, Yartzun en visible, está No está, Quito Yartzun en visible Usted va a estar ez dakit niko jartzunen bizidean nire jau botatzeut hor bueno, ez dakit ez da nahi noen hemen ez errenterialdean errenterialdean de eskoletan eta liburutegi anta... inguruko liburutegi eta nibilitakoa dela ere badakit hori hartzunen bizidean da berarekin marrasten duen hori bai ez, hori hartzu arra gutxinez hori hartzu arra jokin mitxelena ba, hori bai ba, eh. hori dakit honetan ere berak egingo du marraskia suposatzeu bai ez bai ba, ba, ba, ba, nire dakidala nior inorgarekin... Huesperen bat agian egongo da, baina guzti-guztiak beti jokin gintxelena. Uh -huh. bai, Ezaten egin zunaz gotan emendikani bilia, zen ikustu baita de literatur txokon eta ambeimainan gehiagotan peioa inorga gertu dela, ez? Derrigoreza dertular, ez da? Bai, bai, bai, bueno, ez da gite, nik ere badauk joera, bat orzale, eta zumbel ez zibarberarekin eta gian horregatik, baina, bai, bai, da, niretzago ezin besteko ator literaturan. Gizor mm -hmm. honek egiten duen lana bueno, bereziki haozko, haozko gana, baina, bueno, iratizko literaturan ere, ba, islatzen dena, ez da. Mm -hmm. Eta, gaur horregatik bekerri dugu bere liburu bat, ia kaleratutakoa, Iaz kaleratutakoa, Iaz kaleratutakoa. Hemen, interneten, oren txea, liburu ezakot eskura hori nion, hemen, interneten begiratzen eta jartzen du, Bimia eta amairuko martxoan kaleratu zela. Mm -hmm. Eta, Iaz, dela, uf, urte, bete, horixe. Uste bete guztu ba eta hal liburu bat oso politika Augustoren botilla da da. Uh mhm, -huh, Augustoren botilla. Aha. Uh -huh. Bai, bai Augustoren botilla. Titulara kargaeria gañan hemena sabe ikusten ari naiz eta Augustu botilla eramateko modu oso xolebra bada ez da. <laughs> bai. Bueno, ni nik ustez de Joki Mitchell en BVR querida dela. Ah, bai, el Augusto daukate ese botilla ere o beti Bai, bu buru gañan. Buru gañan. <laughs> Ezan narra dago, botilla hutsi gago laen Ezra inorgazien txatu Bueno, hasi eran urarekin bete erosten du augustok ze Augusto Karabere izanarekin rima eginez Augusto, gustora, dijoa, oso gustora Eta ibili eta ibili ba, Ur botilla bat ikusten du, eta erosti egiten du Eta Horixe, botilla hartu eta ba, dijoa Augusto, gustora Eta lako baten ikusten du, augustok Ba Botilla eramateko maleta bat, eta hori ere erozti egiten du. Eta Augusto bat dixo, oso gustora botilla bere maletan zertuta, eta Augusto aurrera dijo, ala, ikusten du bizikleta bat, eta pentsatzen du. Ba begira, botilla eta motxila eramateko egien bizikleta egokia, gara, eta hori bizikleta erozten du. Eta bat dixo, Augusto bere bizikletan motxila barruan botilla zertuta. Darle puñaja razon do, me me voy a decir están ahí me se toca testaurreal. Ya mm -hmm. no, orla dijo dijoa, esta. Ta e, ba, gero eta gauza gehia beresten ditu, bat abistaren acetik eta, eta buquela gomtatutuet. Mmm, es es se vale. gaña pantatzen ai sine neñean gogoratzen Juneaiz entzun audio datio añolgari Ipun jau kontatzen baita eta badak inolak jorten den Tagerotago zagehiago Tagerotago zagehiago Tazkena, ja, ba tramankulo zondiak Eta bar, eta bar oh, jes, jes, jes, jes. Eta orduan, ba bueno Eta bukera tximpun Tximpun guztietan bezala Ez, agian, batez, bat Ez, e, empegainer garekin dauri, ez Ipun idatzi, bai, gainean Nik ustudu, ez da, ekizemateukiko ditu Mordoska bat, ez da bai, konta... Uf, bai, bai, ze, zen bai, zinea ba, urtean Eh, iru va a targuita Ya la roga Una marca de Anasiza oh, Igual ciento bat ¿Vai? Mm -hmm. Ez da te ez tenemos betasun badela idastea aparte gero le lan handi egiten dula, ba eskoletara joeten, mm -hmm. eh liburutegitara joeten edo zen lekutara joeten, ba aurrako aurrak edo eta esen aurrak eren e, denbora eta gogoki eskeo horrela aurrean seri eta eta Ipuña u edo beste Ipuña asko kontatzen, ez? Bai. Bai. Bai, bai, da, gizumat, e, bueno, zorionez, e, badabilena, etengade, dabilena, noin da guztintzun, noen egian, eritzela, ikastaro, kastaro bat ematen gurasuei. Eta bai, horretan nire da. Bai, bai, e, ez inbesteko aldean eresan da, niozozalean, nahiz, eta guztetak gizononek, ez dakit, e, merezidun ariako, zera, dauken, ez, prestizio dauken, bainion, baina, la, langileen, eka ez zina, eta oso... Oseman korra. Bai. Bai, eso es, armaño pentsatzen dut ez dela, es dela solusea, lucea, esa austoria en botillao, ba bere liburuen tamaiñako, es. Bai, uh -huh. i puncho la urba da lehenengo lehengo irakurlentzako. Eh, ba ez dakit hemen edbeko e hartzen za, edekiltzako dute, dute. argitaratzaileakak dira 3 ustetik aurrera. Berta ke 3, 5, edo ba, naide suma berdin dio ahi esan edo zen da hona liburu hau hori dauka hona. Eta ona dauken beste gauzea bada dela ipuin bada da, bueno, idakurri eta ikusi daiteke, ezta da, eh, ozen diot. Onion gero buruz ikasi eta gero norberak bere modura kontatzeko ipuin oso interesarria ja. da. Eta nola, haozkotasunaren mekanika hain daukan mm, erabilia, berez, feiok no zatu, ben hain ondo, nahi gabe ere barrura hain sartzen desu ipuin bada, duan nahi ere ikasi egiten dezu buruzta, nahi gabe ere ondo kontatzen dezu. Bera da, ipuina hoetako bat da aurrekin erreiz ondo gelditzeko ma ikasi maikasireitekeen horietako bat. Hmm. Homen, Jokin Michelenaren ilustrazio deur, ba, oh, ez da hogezkin. Me gustan entzitere, baina zin maz, o sea, beti ere ipuina nik uste dut belarritik eta hobeto eh, sartzen direla. No, Gaina normalan nipuina guetan ez Letra nahiko Ez nahi eta Ez es ezan letra larri zidatzia, Letra xes dago Enprentakoa baino letra potoloa izaten da oda, Tamaño ez dakiz Mesortzio Italago ba, Hortarte horretan ez Ondo irakurten dela ez Txikiek ere hori eskertzen dut ez ere jutten dira ez Lene zantzun bezala lehenengo irakurketako ba, Jutten dira bereik irakurten ez Eta ez ezan baizki Aundi-aundiak baino ba, no, Bai, erekoak ez dira inen, zaxeratu, ago kerrago dirabeste batzera, ba, bai bai bai hor, aizkorriko bilduma bat a goberesekia, zaxeratu, aum digi, mm -hmm. nere ba, ba, pentsatzen ni inen zen, bai, oie, oie. Bai, e, txaren, Juan Kuzikera, bideoren, Jonash, eta oie ba, dena, oie dena, bai, bai, bai, baina baina, Uh -huh. Bueno, bueno su co he visto dituzulako 5 urte, 2, 6. Ta bai, no Bueno, vai, vai, bueno. bueno. bueno jari es que o baten begiradapean daukamaten gan, eh? ba bueno, eskartzen que da, eh? Nire ustez. Etxikit, etxikit. Bai, eh. Oh, Bueno, eh, bai da, gaitz askoz gehiago feio inordari buruz, unituko zu dela, sai honetara aurten ez daki, baino seguro Vallejo beste datorren denmoraldian jarraitzen baldimadugu seguro ere bai, e, eta bezela ba gogoratzea, ez, fitzatekiko egitea ta. Oi da. Ze samaritzun ko komentatu badun, kanaurrituren e, berzio egin zuna? Uguzkenean uh -huh. kaleratuzun bat denon arteanekin. Uh -huh. Ezagut, eh, hemen ere badien komentatu badun. Gusto Vallejo Vale, está. Vale, vale. Ahorita estamos a naburre coiten en una pella ñorra de No la sonicen, ah. No. Ahí, bueno, perdón, Dios. Augusto Benbotilla, ficha técnico, idazle a pella ñorra, irudíak jokir michelena, argítaleche a gilza, orri aldeak, eh, o beitamabi, reciba sasti coma iruro beitamars, euro. Va, Ma, marquetxo. Tapamo uh horrak. -huh. Haini nintzen gure bilatzailean jartzen haber txanogorritxuena gertzen den ur, baino badak izolakotan preso da okazunean txanogorritxuaren eskularruak. Hei, hori, beste Hei, hori beste bada. Hori beste bada. E, ez, ez da behitzen txanogorritxu da, txanogorritxuaren berzioa bainoan merez de pertsoneo beste. Eh, esos centriquatekoak jartzen ditugu gero ipuinague, normal ni gande ta engañe esa ba, berrian ere aurrekoan adibez konstituzun ba berrian zure artikulua eta eta eta zean ah. ere bai Eta, zintzikik, uef ere bai, ba, justu artikulu berari, buruzko, hau, batzukan orako kasualitatea gertatzen dira, es literatura txokoan guristegi magikoa baitare, peioa inorgarena, eta git, ba, quezu, bihatzaila badokago hori zaten induan, uef horrian badokago bihatzaila jartzen duzu ba, peioa inorga edo jartzen duzu literatur txokoa, bueno, literatur txokoa jarri eskoa, osaskoateatzen dira, peioa inorga jarri eskoa, bakarrikan atatzen zai guristegi magikoa. Ez asko? eh, jefe? Mm. Eh? Ho na da hori bai buruztegi magikoa, baina naida oso. Aurraia asko maiatzeko, es ez, ez 2012ko maiatzekoa. Ba. Orduan eginen Ezbait. Ostro tekarri berdu gusola bestean bate, eh? Bai, ekarri gait, zaber. elurre egiten du duen... zapatagorri, jaista, zapat zapatagorri. Zapatagorri esa ara ditu hemen. Hori segurua zets. Eta lurra egiten bali madu Arribar duzu baitar epegi dañor garen anola sem vestura E... E... Ipui kontalariaren arvela ahí, Ah, ipui kontalariaren arvela Eta niteke, bai Elurra ikiten dunea egunen batean Ba, egiten marimado orten Elurra va... Eguiten marimado baidea que mateko gendeari Si urra nera orten ingo du Urra ingo duagun batean elurra hurrengoan guambero tropicala Urra ingo du clima atlantierra Eta hirugarren egunean Ba batetakia izetea Bai. Ba, okarra dugu egun hori eta egun horretan horreta saritu bar dugu. Vale. Vale, zor la idea que más teniogun eta. Bai. Ba, ditu biztailu esan Zuko Xandezo e, e, ipuin kontaleren Arvela. Neri bururatuzait bestea gerlari ondia. Gerlari ondia ez hautzen diezo? Mm, izan bai, eta lakoen nahi zuzuna eta gero ikuste ba. lehen azizarenean baitare gaurkoarekin bai, aziran ez nuen ezagutzen baina gero azizarenean kontatzen lehenengo botella bat, gero maleta bat, gero bizuez hagui, hagu ezagutzen dut bai, orduan askotan Augusturen botilla, ez da? eta burren guakurren gutzeko ditugu, gaurkoan Augusturen botilla eta bueno, hami eskergurekin egotea gati, beste astebetez minol? plaza izan da eta hurren arte Ayo, Horst. Nena, uh, yo.